Нерозгадана космічна драма. На літосферу, як і на всю Землю, впливають не лише планетарні, а й космічні сили. Іноді вони заганяють у глухий кут навіть сучасних учених. До подій, що залишаються таємницею донині, належить гігантський вибух, який стався 30 червня 1908 року у басейні річки під Кам'яний Тунгус. В Східний Сибір. У результаті падіння невідомого небесного тіла утворилася ударна хвиля, яка повалила багатовікові дерева. У тайгових селищах та Евенкійських стійбищах почалася паніка. За розповідями місцевих жителів, вони виразно відчули, як під ногами похитнулася земля. Перша експедиція вирушила до місця Тунгузької катастрофи 1911 року. Її очолював інженер В'ячеслав Шишков, який став згодом відомим письменником. Він записав свідчення очевидців дивовижної події, виявив повалені ліси та сліди гігантської пожежі. Учені прибули до місця катастрофи пізніше. Вони збиралися вивчити кратер і вперше в історії сфотографувати гігантську залізну або кам'яну брилу, що впала з неба. Але експедиція повернулася ні з чим. Жодного шматочка небесного каменя знайти не вдалося. Не було навіть ознак якогось удару об землю. З того часу були висловлені найрізноманітніші припущення щодо причини жахливої події та відсутності удару. Серед них і міні-чорна діра, і антиречовина, і навіть міжпланетний космічний корабель з ядерною установкою. Деякі астрономи вважають, що це була мала комета. Вона ввійшла в земну атмосферу, рухаючись зі сходу, тобто назустріч Землі. На висоті 5-10 кілометрів стався вибух колосальної потужності, який у 100 разів перевищував атомний. Але остаточно розгадати таємницю космічної драми вчені поки що не змогли. На користь гіпотези пропадіння комети свідчить і те, що за декілька днів після катастрофи спостерігалося незвичайне світіння неба яке поширювалося смугою до Британських островів. Це явище могло викликати потрапляння в атмосферу речовин хвоста комети. Сьогодні на колишніх пустищах і буреломах шалено росте ліс, причому в багато разів швидше, ніж у звичних тайгових умовах. Район, над яким сталася катастрофа століття, укритий болотистим торфовищем. Чи знаєте ви, що учений Зоткін у 1970 році опублікував статтю «Порадник на допомогу укладачам гіпотез, пов'язаних із падінням тунгуського метеорита», в якій описав 77 теорій про його падіння.